Sziasztok, sétálok itt a melegben, a kutyák meg szarnak. Szóval ez itt az audio blogom. Eltűntem most egy kicsit, ennek kettő oka volt, az egyik az, hogy elmentünk nyaralni, amit egyébként én nagyon nem szívesen teszek meg, mert egyszerűen annyi van, ott csak tornyosul az egész, meg én nem élvezem ezt a strandorlóhadást, meg semmi, de egyszerűen a barátnőm kísérte magának ezt a témát, és kénytelen voltam engedni, hiszen ezért neki is kell valamit Adni lázi az életben, hogy ne csak azt látja, hogy a számítógépet baszom reggel estig, hanem nyilván ő is szeretne egy kis időt velem történő, hogy normálisan, amikor végre a melóval foglalkozom. Úgyhogy most egy olyan öt napot teljesen kikapcsoltam, úgyhogy nem volt se számítógép, nem volt se internet, semmiféle melóval kamera se volt. Itt hazudok, mert volt egy forgatást azért becsempéztem, de de tulajdonképpen most egy ilyen teljes lazulás volt, hogyha én most itt kikapcsoltam őt napra, ami igazából arra jó lett volna. Ha nem lennék, azért valami ilyen szinten nagyon ügyes, de ezt rögtön elmesélem. Előtte elmesélem a másik kéthetes eltűnésemnek az okát. Ez ugyanis azért volt, mert költözködtem az egyik házban a másikba, és az internet szolgáltatomnak kettő, azaz kettő kibaszott hétig tartott az internet kapcsolatomat áthelyezni a másik helyre. A mi azért halljuk be, így 2009 ben kurva vicces, főleg egy olyan helyen alapban már kiépített rendszer van, tehát itt nem ilyen ADS-süllyeség van nálunk, hanem ilyen kompletten már építéskor behúzott rendszer. Úgyhogy valami kibaszott ideges voltam, basztattam őket folyamatosan, és amikor még volt pofájú kiszámázni ennek az egésznek a költségét, akkor már három ment is megmondtam, hogy ezt nem fogom kifizetni de persze nagy csodát nem értem, és nem a 3000 forintos végül megkapott engedményen rágom a szart, hanem az, az eljáráson, hogy azért van pofájuk fölhívni, hogy jaj, a számlát hova küldjék, de az, hogy közben internet kapcsolatom nincs, őket nem zavarja. Na most lehet, hogy nem én vagyok egy korosztár, de azért egymilliót esett a alapletöltésünk, az az idő alatt, amíg nem voltam. Ez most azért jelenti valószínűleg azt, hogy kevesebb volt az aktivitás az oldalon de mindegy, próbáljuk ezt egy kicsit felhozni, és meg is mondom mindjárt nektek, hogy hogyan. Na, le visszatérve a másik történetre, néha van, hogy az embernek eszébe jut, hogy mondjuk így elgondolkozok én a saját magam, hogy basz meg mekkora hülye állatfasz vagyok, tehát hihetetlen. Na, most ez egy ilyen pillanat volt a nyaralásunk előtti napon, ugyanis augusztus 20-án, Zára voltak az edzőtermek, hogyha megkapottam volna a kulcsot, csak az volt a probléma, hogy én nem tudtam volna visszaadni, mivel én másnap már leléptem, aznap meg a srác volt vidékenek a teremnek a tulajdonosa, és egyébként itt el is mondom, zárni el, hogy közben termet váltottam, mert elegemet a Robinson Jimmel és a sok faszkal abból, aki oda jár baromkodni, és azt képzeli, hogy most abban a teremben valamiért mindent lehet, tehát onnan jönnek a kis 40 kilós pöcsök, alig már bejön az ajtón, de egy hét múlva mindenkinek akkora pofájá van, és annyira meséli a csajozós, baszós, megverős, pénzes, degenerált, kitalált sztorijait, hogy totál behányok ettől a társaságtól, és egyszerűen hogy nem tehetek MP3 lehet az agyamból, hogy ne hagyjam ezt a sok gyökeret. Szóval egy totál ilyen, uh, totál egy olyan közeg volt, ami gyakorlatilag hátráltatja az embert minden szempontból, ezért úgy döntöttem, hogy jó, elég lesz, és hozzáteszem, ezért a teremért én fizettem, tehát nem ingyen jártam hanem fizettem érte, ami ugye nem lenne egy nagy szó, de tekintve azt, hogy amikor a spárta megnyitott, és mindenki ott hagyta a Robit a tulajdonost a faszba, akkor én azt mondtam, hogy én nem megyek át a spártába, akkor sem ingyen eszetek, de én nem hagyom őt szarmanna. Most ehhez képest maga a terem hagyott engem aztán végül szarma, mert itt mondom, mindenkinek mindent lehet, tehát az, hogy a parasztok kint bagoznak a bejáratba, és te szívod a füstőt, ez teljesen normális ebben a teremben. Úgyhogy az a lényeg, hogy termet váltottam, lett egy új jegyzőtársaim is, úgyhogy most ez elvileg normális kertek között fogunk működni túl. Na de, visszatérve az augusztus 20-ra, mire nem volt terem, kitaláltam, hogy jó, akkor lábnapot elcsedüljük erre a napra, és kitörést fogunk csinálni, sétálósat. De olyat, hogy így adunk neki, rendesen. Közben, hogy így sétáltatom a kutyát, Mm, megint fölbaszt az anyamat az, hogy tehát a mops az kibaszott hülye állat. Tehát elgondolkozom egy csomó szorozom, hogy vajon ezen a bolygón születtek-e, vagy fejlődtek ki a mobszok, vagy az űrből jöttek, mert ilyen hülye földi lény nem létezik. Egyébként azzal van tele a tököm, hogy mindenki az oda megy. Tehát mindenkivel haverkodni kell, és ez már kurvonalmas, hogy állandóan ki kell rángatnom itt az emberek közül. Pitni piknikeznek az emberek, ülnek a fűbe, és meg oda közéjük, és találják a Tehát valami hihetetlen. Úgyhogy itt erős nyakombaszásos nevelések lesznek, főleg, hogy ebbe a bárban még nem voltam, melyek egy kicsit. Na, de megint visszatérve a lényegre, kitörés. Ma ugye az okos emberek a kitörést azt nem szeretik, mert tudják, hogy kellemetlen és fáj. De az, hogy én most egy ilyen 5-6 hetet kihagytam, előttesen nagyon volt lábazás, és talán kitaláltam, hogy most ilyen rekordhosszat megyek kitörésbe. Na ez volt az, amit én erősen hülye és elmebeteg ötletnek neveznék. Végül is a másnapi izomlázal nem volt különösebb probléma. A harmadnapi lázzal, illetve pontosan így, a másnap volt az, amikor edzés utáni napi izomlázam volt, és a következő napon volt az, amikor már nem tudtam menni. Szóval voltam akkor a hülye, hogy. 7 a lábamat, ezzel hárman voltunk egyébként, a barátnőm, az edzőtársam meg én. Ő, ők ilyen szempontból jól bírták, hogy edzettek, tehát egyikük se hagyott Barát Barátnőm megrég ott csinálja meg a kitöréseket folyamatosan, ne, nekem viszont kitörés marha régen volt, úgyhogy ebből az volt a következő, hogy a azzal töltöttem, hogy a lábaim ki voltak merevedve, nem hajlottak normálisan, alig bírtam kuplungolni, éjszaka meg nem tudtam aludni erre, úgy fájt, úgyhogy marha jó, sikerült. Egyébként a Balatonon voltunk, tehát nem kell itt gondolni karib-tengeri körutazásra, de ehhez képest a Balaton is kurvára drága és luxusnak minősül, úgyhogy egy faszakis csöves szállást találtunk, ilyen kis mungalót egy ház mögött, és ott nyomtuk le ezt a pár napot, egyszerű primitív körülmények között, de legalább meg volt a kis lazulás, igaz, hogy mondjuk az... Én nagyon nem szeretek ezekre a dolgokra pénzt elkölteni, tehát mindig arra szeretek pénzt költeni, letőleg semmire, de a pénzt kell költeni, akkor jobb egy olyan dolog, ami a maga kis materializációs valóság, materiális valósága van megfogható. Tehát ha veszel egy tévét 70 ezerért, akkor van egy tévét. De amikor elbaszad 5 nap alatt a 70 ezeret nyaralásra, akkor az jó lehet, hogy van egy emléke, de vagy valami, de azért szerintem ezeket az emlékeket jobb nem anyagi. Által árán összeszedni. Úgyhogy. Nem vagyok olyan boldog az én nyaralós ötletektől, mert én már azért utaztam eleget, úgyhogy kurvára legem van belőle. Azért, akíván, mivel már töltöttem egyszer egy élet Ausztráliában tengerparton, azért már nem nagyon hoz lázba, se a Balaton se a tengerpart semmi, főleg úgy tudom, hogy, hogy tornoshol a meló. És egyre le vagyok maradva, ott volt a virtuális bajnokság, ami gyakorlatilag így felkett függ, Ezt nem tudtam bele foglalkozni. De. A virtuális fajnoksággal most már tovább léptünk annyiban, hogy a mai napon is már egy kicsit témát is váltok, elindult a második forduló. Van egy ilyen kis dilema a Power Huni valaki velém beszéltem erről, és tulajdonképpen itt az a gond, hogy a versenykírásban az volt, hogy nem lehet indulni versenyzői múlttal, és neki nagyon komoly versenyzői múltja nincs, de Romániában valami, valami junior bajnokságon indult. Nem is olyan régen mert ő még egyébként junior, tehát ránéztek, azzal a meg azt gondolnátok, hogy itt azért ez nem 12 éves csávó, és közben tényleg nem 12 éves, hanem kb. 13. Szóval a marha fiatal, még Lazán Junior versenyző. Szerintem hatalmas jövő áll előtte. De hát most őt összeereszteni így a többiekkel úgy, hogy már versenyzős volt. Ez egy kicsit geciség, úgyhogy ezt úgy döntöttem, hogy szavazásra bocsátom, nem akarom én eldönteni. Úgy néz ki, hogy jól áll a színája, mert ti szimpatizáltuk azzal, hogy hadd versenyezzen. Ez említi az persze az, hogy meg fogja nyerni. Mert azért a mezőny az kemény, tehát hozzáteszem, hogy mind van, mind testépítő kategóriában durva a mezőny. A kategóriából az embereket lehet, hogy át fogom variálni, tehát az eredeti terv az volt, hogy a hobbisták közül a jobbakat, az erősebbeket át fogom tenni versenyzőbe, hiszen nem akarom, hogy a gyengébekkel kvázi kiszúrjunk, hiszen ez azért viszonylag kezdőknek is szól ez a verseny, és nem akarok senkinek csalódást okozni, de... De hát basszus, azért jól elhatárolható a hobbi kategória, nagyon erős, de azért a testépítőben azért még durvábbak vannak, úgyhogy ebből nagyon komoly, nagyon komoly verseny lesz a végére, Az egész dolog egyébként még képlékeny is nincs kialakulva, nem akartam előre leszervezni, annyira nem lehet még tudni, hogy mi lesz, össze-vissza kavarunk itt a versenyekkel, hogy mi lesz, lesz-e bajnokokészekájája, nem lesz bajnokokészekájája, most úgy néz ki, hogy bár kurvára nem érdekel, de valószínűleg részt fog venni a Vabba VB. Nekem a szervezésében, van a média ö, ö, munkálataiban, mivel a Scytec a Vabadié mögé állt, ezért én mint a Scytec média munkása ott kell, hogy legyek. Ezért valószínűleg lesz arról valami anyag, meg valami közvetítés, akkor előtte ott van a Szuper egy hittel, aztán utána a bajnokok éjszak azt mondom, hogy ötödik versenyként a sorban nincs értelme a bajnokok éjszakát csinálni, az tipítja, hogy majd eldönt, hogy akar-e a bajnokok éjszakáját, én speciál nem akarok. Mert ha a bajnokok csináltunk volna, az, annak akkor lett volna értelme, hogyha ez az egész történet befullad, és akkor ezzel kvázi megmentjük a szezont. De így most önmagában, hogy legyen még egy verseny. Teljesen fölösleges. Szerintem ez majd kialakul. Mindenesetre, hogy a virtuálisnak mikor lesz vége? Hát gőzöm nincs. Mert ö, majd kell valami jó időpontot és helyszínt találom arra, hogy ez be lehessen fejezni, hiszen egy élő versenyt egyeztünk meg, és még persze még a szájtekkel még mindig nem sikerült leülni mérdemben tárgyalni, hogy pontosan hogyan lesz a díjazás, meg egyébként egyéb meglepetés terveim is vannak. Tehát igazából én nagyon szeretném azt, hogyha különösebben nagy extrán nem lenne, de valamilyen szinten azért ajándékokat osztogatnánk a versenyzőknek, hogy azért valami ne üres kézzel távozom senki, tehát ne csak a nyertes ö, legyen igazából az, aki valamit kap, hanem majd mindenki vagy legalábbis többen szerencsésebbek. Ezt valószínűleg egyébként szimpátia alapján fogjuk kiválasztani, tehát nem lesz itt sorsolás, meg szerencsejáték, hanem valószínűleg szimpátia alapján fogjuk kiválasztani, hogy ki fog az, aki fog kapni egy-egy tesztcsomagot, vagy ilyesmi. Erről eszembe, eszembe is jut. Nem voltam egy nagyon a tesztopámtól, mert a hardbrudtól sem annak idején, mert nem szeretem az ilyesmit, tudjátok. És basszus, a hardbrud az hatalmas koplanások, nem nagyon jól működik. Tehát a mentális fokozás az számomra egészen más, mint amikor bedurranást, meg egy hülyeséget keresünk, mert én igenis ismerem azt a szituációt, hogy tele van az tököl az egészszel, és már nem élvezetből, meg hobbiban jársz le, tehát amikor te suliba jársz, és ott el vagy unatkozol egész nap, és alig város, hogy elmész az oké. De a kreatív melód van, mint nekem. Amit csinálnál, nyomnod kell, annyi anyag van, mint az állat, két teram erőve van vágatlan anyaggal tele, akkor annyira nem vagy lelkes, hogy le kell menni és ott hallgatni a barmokat. Ö, és a koncentrációt se olyan, viszont ebben a hátban nekem nagyon jól segített. Na most itt van egy másik móka, a tesztopump, amit én pumpának hívok. Hát basszus, Ö, elhoztam pár ilyen új terméket, ami ez az új blisteres kiszerelésű, és kitaláltam én ezt magamnak, hogy ezekről majd írok valami anyagot, és fogjátok valaki közületek, majd meg fogja kapni tesztelésre. Ö, nem akarok erről bővebben beszélni, mert a BBTV-ben lesz erről szó, tudományos rovadban, az a lényeg, hogy a én kipróbáltam, mégis úgy döntöttem, hogy ezt megtartom magamnak, a teszopámpot kipróbálom, hogy milyen, és basszus működik, méghozzá kőkeményen működik. Annyira kőkeményen rám írva a dobozva, hogy szexuális aktivitás előtt fél órával, majd ezt próbáltam ki, hogy szexuális aktivitás előtt fél órával. Használom. Most azt tudni kell, hogy a szexuális aktivitás előtt a tesztosteron szintet fokozza annyira, hogy ezt érzed közben, magyarul jobban áll a terka ami nem azt jelenti, hogy mondjuk nem áll a cerka nélkül, tehát nem kell félnetek attól, hogy most mondjuk, a ha tesztopampot használtok ilyen célra, akkor impotensnek fognak nézni, mert aki ettől impotensnek néz a szüge, de van ilyen bizony, hogy fáradt vagy, és a lelkesedés ez egy kicsit napos meló után nem olyan nagyon fosza, de Na ezt viszont a gyakorlatban a tesztopampal nagyon durván ki lehet küszöbölni, tehát flankon, flankon úgy működik, mint egy, mint egy viagra vagy valami, csak, Persze teljesen más elven, hiszen a viagra a barlangos testekben fokozza a vérbőséget. Tehát ez egy ilyen kvázi mechanikus eszköz. Ilyen szinten a testopamp viszont nagyon egyszerű hatóanyagokkal operálva, természetes hatóanyagokkal operálva fokozza a tesztoszteron termelést nagyon gyorsan. Úgyhogy bárpedig azt kell hogy mondjam barátaim, ha a cerka áll egy terméktől, akkor az mindenképpen működik. Tehát akkor tényleg fokozza a tesztoszteron szintet. Na, a így a szart egyet, és több kellemetlen, nem találom. Egyébként én, lehet, hogy már említettem, de ezt érdemes elmondani, mert a, én nem hiszek abban, hogy a szart náj, nájlonzacskóval kell szedni vagy valami ilyesmivel, mert úgy gondolom, hogy a szart becsomokolod műanyagba, ami 300 év alatt bomlik le, az azért nem annyira jó, mert maga a az egy természetes anyag, ugye kvázi trágya. tehát ha ott van a fűben, az maximum kellemetlen, de nem környedetszenyező. Természetesen nem hagyjuk a szart a fűben, ha nem összeszedjük, de becsomagolni egy zacskóba, egy műanyagba, azért, hogy aztán a zacskó faszán konzerválja, az nem annyira nagyon bulik. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy reklámújságokat használok erre a célra, ki vannak téve minden, hogy mindenhova, viszont most még nem voltunk itthon, addig a mobszok nem voltak velünk, és anyós hozzánk költözött, hogy vigyázzon rájuk. Ő viszont szeret blikket, meg ilyen egyéb fos szemét szar a hányadék újságokat olvasni, Úgyhogy, mivel nálunk hagyta, én most vagy borssal, vagy blikkel, nem is tudom, de valamelyik, vagy magazinnal, de valamelyik ilyennel szedlem a szart. És higgyétek el, hogy ez nekem nagyon-nagyon jól esik. Mert ezzel az egész magyar médiáról, a magyar újságírásról, és erről az egész fosról ki tudom a szívemből fejezni a véleményemet. A nélkül, hogy persze kényszeresen kiabálni kéne erről, de nem kell kiabálni, mindenki tudja, hogy ez szar. Mindenki tudja, hogy az RTL klub egy szar. Ez egy szint. Hát a sajtónak van egy ilyen szintje, ezt tudomásuk kell lenni, ezért nem kell ezekkel foglalkozni, nem kell olvasni, nem ajánlatos tévét nézni illetőleg, mert egyrészt hazudnak, másrészt undorító motivációik vannak, hogy valami szart adjanak az embereknek, ami teljes mértékben csak arra való, hogy a nézettséget növelje, viszont az értéke igazából körülbelül az a szarhoz közelít, amit én most itt összeszedek, hiszen igazából mindenféle trágyát próbálnak meggyártani, ami arra, az emberek figyelmet felkeltse, sok bírka ezt nézze, anélkül, hogy bármi értéket közvetítene. Tehát nem azt mondom, hogy minden téviadásnak, minden újságnak szép művészeti múzeum kell lennie, mert én sem vagyok egy múzeumban járó típus, de az, hogy direkt rágyát meg szennyet csinálunk, direkt mocsokszar embereket mutatunk be, genyorázó Máriákat, meg ilyen mindenféle szar szemetet, meg hogy hívják ezt a Tomázi ringyót. Szóval anikó vagy mi a faszom. száta, az, hogy ilyen embereket mutogatunk, mert és leszarjuk közben az értékes, valóban tehetséges, valóban a sikerért megdolgozom embereket. Ez azért szerintem nagyon gusztustalan. De hát erre azt tudom mondani, hogy a Story Magazine meg a többi kiválóan alkalmas szarszedése. Tehát igazából nem haszontalan termékek ezek, hiszen a papír az környezetbarát, le fog bomlani. Úgyhogy ha bedobod a kukába a szarral együtt, akkor nem szennyeztel a környezetet. Na... Egyelőre most ennyit, amit össze tudtam nektek vizsni. Hamarosan majd folytatom, kezdődik a munkakőkeményen. Kőke, Halkan megsugom, hogy a magazinban egy új magazin részt fogunk nyitni, ami egy éret magazin lesz, erről nem állomni kell semmit. A tervezett kezdés a szeptember 1, amit már eleve október, vagy nem. Hogy van, szeptember után október jön, akkor visszafelé augusztus. Tehát augusztus 1-ről át, mert azért a programozási munkák azok, azok még tartanak, de remélhetőleg akkor sikerülni fog. Ha nem fog sikerülni, akkor még mindig van egy terve, ma nem lesz kész, akkor elindítjuk félkész állapotban, még a nem az eredeti tárhelyéről, mert úgyhogy azért a fejlesztő még hozzáférjen. Na mindegy, remélhetőleg tetszeni fog nektek. Oda nagyon keményen tervezek azért egy-két cikket, tehát nem azt a szisztémet szeretném most, hogyha van egy konstans dolgok, a és nincs rajta semmi, hanem tényleg azt szeretném, hogy legyen tartalom, és ne kelljen elmaszkálni, máshova hülyeséget olvasgatni. Cikkek, és termékbe mutatók, tesztek, és egyebek. Tehát mindenfélek közélekrődésre számotartó dolog szintjén is egy kicsit más dimenziót tervezek. De... Nem szabad előre inni a medve bőrére. Ugye fölösleges arról pofázni, hogy most ez milyen marha jó lesz, mert ezt mindig a hű emberek csinálják, akik azt hiszik, hogy az, hogy ők elmondják, hogy ők milyen kurva jók lesznek, majd az valakit is érdekel, de természetesen ez senkit nem érdekel. Mindig visszafelé kell gondolkozni, tehát amit megcsináltam, azt megcsináltam. Amit nem csináltam, még meg arról teljesen fölösleges pofázni, hát nem akarok nektek ígérni semmit, hogy ez most hülye jó lesz. Remélem, hogy tetszeni fog, aztán ha nem, akkor legfeljebb beijek. Ez van. Mindenesetre a BBTV még augustusban a legvégén remélhetőleg ki fog jönni, dolgozunk ezen is kőkeményen, csak hát én is nyaraltam, a Humi is nyaralt mindenféle variációk is voltak, gondok. erről azért nem beszélek, mert nem akarom lenni a poént, hogy mi lesz a műsorban aztán utána próbálunk egy szeptemberit és lehetőleg hamarabb összeütni tehát nem kell majd valószínűleg egy hónapot várni mert azért rengeteg félkész anyugunk, valamit csak össze kell rakni, de hát a videóvágás az annyira nem triviális, hogy leülök és összerokom. Sajnos legalábbis nekem így nem, nem megy. Tehát jön az ősz, minősítő bajnokság, balmaszkupa kezdőverseny, utána Superbody, utána Vabba VB. Aztán még meglátjuk mi lesz, Jó, ja, meg persze a virtuálisnak a vége, ez már élből egy lazajött verseny, úgyhogy már most elegem van, ha belgondolok de reméljük, hogy azért az év jól fog eltelni év végéig. Találkozunk hamarosan a BBT-ben is.